Аудіокниги українською від студії «Калідор». Продовжуємо із вами разом, друзі, слідкувати за нашими героями у п'ятій книзі «Хронік Нарнії Клайва Стейплса Льюїса. «Кінь і його хлопчик». Розділ дев'ятий. «Крізь пустелю». «Жахливо! Це просто жахливо!» – заскиглила Лазаралін. «Люба, мені так лячно, аж дрижаки мене беруть, ось, ось помацай мене!» «Заспокойся!» – цикнула Аравіс, яка й сама тремтіла, немов осіннє листячко. «Вони вже пішли до нового палацу, щойно ми виберемося з цієї кімнати, будемо в безпеці, ми й без того вже згаяли чимало часу». «Веди мене до тієї хвіртки і то швидко!» «Люба, як ти можеш бути такою черствою?» – пискнула перелякана Лазаралін. «Я не можу, я! Я просто не можу! Не тепер! О, бідолашна я, бідолашна! Ні, ми ніяк не можемо тепер кудись іти! Треба трохи полежати і повертатися назад!» «Чому це назад?» – знітилася Аравіс. «Ти не зрозумієш, ти нічого не зрозумієш, яка ж ти черства!» По щоках Лазаралін покотилися сльози, та Аравіс збагнула, що тепер не час для жалю. «Слухай, но мене!» – вона схопила Лазаралін і добряче її струснула. «Якщо ти іще хоч словом прохопишся про те, аби повернутися назад і негайно не проведеш мене до хвіртки...» то знаєш, що я зроблю? Я із криками кинуся до того коридору, і тоді нас обох спіймають. Але ж, але ж тоді нас вб'ють, заголосила Лазаралін. Хіба ти не чула, що сказав ті срок? Хай будуть вічними його літа. Чула. Але я радше буду мертвою, аніж одружуся із Ахоштою. Ходімо! Немає в тобі жалю. Заскиглила Лазаралін. «Ой, бідолашна, я бідолашна!» Але зрештою їй довелося поступитися. Навпомацьки вони повернулися у коридор і знову спустилися вниз тими сходами, що й до цього. Прудко промайнувши коридор, дівчатка нарешті вибралися на двір. Перехід вивів їх до залитого яскравим місячним сяйвом палацового садка – що терасами сходив вниз до міського муру На жаль, якось так у світі повелося Що хоч пригоди і являють нам найдивовижніші місцини Та саме вони завжди нас і підганяють І напруження не дає нам насолодитися краєвидом Тож варавіс як там не намагалася відродити у пам'яті ту ніч Зберігся лише невиразний спогад про сіро-сріблясту траву на галявинах неголосне дзюркотіння пінявих фонтанів та довгі чорні тіні кипарисових дерев. Коли спустилися донизу і просто перед ними нависла стіна, руки в лазаралін трусилися так, що вона не була в змозі навіть відсунути засув, тож Аравіс довелося зробити це самій. Ось нарешті перед ними лежало рівне дзеркало ріки – до країв наповнене сріблястим місячним сяйвом. Зовсім поряд дівчата побачили невеличку пристань із кількома прив'язаними до кілочків прогулянковими човнами. «Ну, прощавай», – промовила Аравіс. «Дякую за все і вибач мене, щоб поводилася немовта свиня. Але тільки уяви, від чого мені доводиться тікати». «О, харавіз, Люба!» – знову взялася за своє Лазаралін. «Може, ти ще передумаєш? Ти ж бачила, яка велика людина той Ахошта!» «Велика людина?» – не втрималася ядуче, сказавши Аравіс. «Огидний підлабузницький раб, що нас тусани відповідає лестощами, але тримає все у собі і згодом намагається помститися». Підбурюючи цього ж жахливого тісрока, посилати власного сина на вірну загибель. Чу, та я швидше піду за кухарчука мого батька, ніж за цю істоту. Ой, я равіс, равіс! Як ти можеш тільки казати такі жахливі речі, та ще й про тісрока? Хай будуть вічними його літа. Якщо він збирається так вчинити, то, то напевно, так і треба. Прощавай, промовила Аравіс. І, до речі, твої сукні здалися мені причудовими, і дім твій теж чудовий, і я певна, життя у тебе буде не менш чудове, хоча й зовсім не на мій смак. Зачини, будь ласка, тихенько за мною хвіртку». І з цими словами вона вирвалася із обіймів подруги, обережно ступила в плоскодонку, відштовхнулася і уже замить опинилася посеред ріки. Над головою у неї висів величезний місяць. Прямо попереду у ріці тонуло його величезне відображення. Повітря дихнуло прохолодою і свіжістю. Біля протилежного берега вона почула совине ухкання. «Отак, отак уже краще!» – подумала Аравіс. Вона все життя прожила на природі і ненавиділа кожну мить, що її довелося провести у Ташбаані. Діставшись з берега, вона опинилася у цілковитій темряві, бо схил та дерева затуляли собою місячне світло. Але їй вдалося знайти ту саму дорогу, якою до пустелі вийшов і шаста. Так само, як і хлопчик... Вона дійшла до того місця, де трава обривалася, а за нею починалося безкрайнє море піску. А озирнувшись, вона, як і він, побачила ліворуч великі чорні наклінічного неба гробниці. І тепер, уперше за весь той час, хоча вона й була доволі хороброю дівчинкою, її пройняв страх. А що, як на неї, ніхто не чекає? або ще гірше, чекають ті самі підступні страхітливі гули. Та вона навіть і не озирнулася, натомість випнула вперед підборіддя і навіть трохи висолопила язика і попрямувала просто вперед. Та вона іще навіть не дісталася гробниць, як побачила і Гвін та Конюха. «Можеш повертатися до своєї господині», – наказала Аравіс, зовсім забувши, що нікуди йому повертатися до самого ранку, аж поки не відчинять міську браму. «Ось тобі, за твої старання!» «Слухаюся та корюся», – поклонився конюх і прудко помчав у напрямку міста. «Квапити його не було потреби». Він мав чимало часу, аби, стоячи тут, налякатися страхітливих гулів. Аравіс на нього навіть не глянула, тому що у цю мить вона обіймала і цілувала коней, пестила їм шиї, мов вони були нерозумні істоти, а звичайні собі конячки. «А он, а он і шаста дякувати Лебові!» радо вигукнув і Гого. Аравіс обернулася і дійсно побачила шасту, що вийшов зі свого сховку. Він вийшов, щойно побачив, як тікає конюх. А тепер, вигукнула Аравіс, не гаймо ані хвилини. І вона дуже коротко, буквально в двох словах, переповіла їм про задум Рабадаша. «Собаки віроломні!» – не стримався його, струснувши гривою і стукнувши копитом. «Зрадницький напад у мирні часи, навіть без оголошення війни! Ми, ми його випередимо. Нехай не зазіхає пес на чужий овес!» «А ми зможемо?» – перепитала Аравіс, злітаючи на спину Гвін. Шасті лишалося тільки пошкодувати, що йому не сила всістися на спину Ігого із такою ж, як вона, легкістю. «Ігого!» – форкнув Ігого. «Залізай, ношасто! Чи зможемо ми? Ще пак, та ще й з доброю форою!» «Але ж він сказав, що вони вирушають негайно!» – нагадала йому Аравіс. «Хо-хо-хо! Люди так тільки говорять!» – похитав головою Ігого. Але неможливо зібрати компанію із двохсот коней та вершників, напоїти, нагодувати, озброїти, осідлати і відрядити в дорогу за якусь хвилину. Ну то що ж? Прямо на північ? Ні, несподівано втрутився Шаста. Не зовсім. Я тут намалював вказівну лінію на піску. Потім поясню. Візьміть но трохи лівіше. Ага, ось і вона. Так кивнув Іо, а тепер слухайте мене. Дні та ночі поспіль скачуть лише казкові герої. Героям справжнім таке не до снаги. Ми будемо пересуватися кроком та рисю, а потім знову кроком і знову рисю. Але то буде прудка рись а на крок ми переходитимемо. Ненадовго і щоразу ви, люди, Теж зможете злізати та розминати кінцівки. А тепер, Гвін, ти готова? Тоді вперед! На північ до Нарнії! Спершу подорож видалася їм мало не казковою. Стояла уже глибока ніч, і пісок встиг охолонути після полуденної спеки. Повітря навколо дихало прохолодою, чистотою та свіжістю. У холодних місячних променях дюни, куди не кинь оком, виблискували сріблом, мов то не пісок, а хладеньке спокійне море, або, можливо, велика таця зі срібним піском. Окрім шурхоту копит і гого та гвін, навколо не чутно було ані звуку. Шаста, напевно б задрімав, якби не мусив час від часу злазити з коня і йти з ним пішки. Здавалося, час зупинився. Потім настав той час, коли місяць сховався за небосхил, і їм марилося, ніби вони скачуть крізь мертву темряву, скачуть і скачуть година за годиною. Але ось нарешті Шаста помітив, що крізь темряву проглядається шия іго-го, і мало-помалу забованіла нескінченна сіра рівнина яка оточувала його з усіх боків. Вона видавалася мертвою і непорушною, наче вони мандрували подайбічними світами. Шаста відчував жахливу втому і несподівано для себе помітив, що замерзає, а губи у нього геть пересохли. Їх постійно супроводжувало репіння шкіри, брязкіт вузди та стукіт копит але не цок-цок-цок, як це було б на звичайній твердій дорозі, а туп-туп-туп по сухому піску. Нарешті, після довгих годин їзди верхи, далеко-далеко праворуч від подорожніх, з'явилася вузенька бліда смужечка, ледь-ледь помітна надобрієм. Трохи згодом з'явилася смужечка червоного, Нарешті настав ранок, але поблизу не було жодної пташки, аби зустріти його лагідним співом. Тепер шаста радів кожній нагоді йти пішки, тому що холод пробирав його до кісток. Сонце зійшло раптово, і вмить все навкруги змінилося. Пісок із сірого став жовтим і заблищав, немов усипаний діамантами. Ліворуч від Шасти і гого Аравіста гвин мчали до вжелезні чорні тіні. Попереду, в сонце висвітлювало роздвоєну верхівку гори Кердикбаш, і Шаста тепер міг бачити, що вони трохи відхилилися від свого шляху. «Лівіше, візьміть трохи лівіше!» – гукав він. Та найприємніше було те, що кинувши погляд назад, Можна було побачити, що ташбаан тепер став зовсім маленьким та далеким. Гробниці і взагалі неможливо було розгледіти вони злилися з отим зубчастим пагорбом, на якому розкинулося місто тісрока. Усі почували себе набагато краще. Але не надовго. Тажбаан, що уявлявся вже таким далеким. Тепер ніби не віддалявся ані на крок. Шаста облишив навіть повертатися на нього, тому що це тільки пригнічувало його. Здавалося, вони не рухаються, а стоять на місці. Згодом всім почало докучати світло. Від сліпучого піску заболіло в очах. Але хлопець знав, заплющувати їх не можна в жодному разі. Він мав примружитися і прикипіти поглядом до гори Кирдикбаш, аби скеровувати друзів, якщо вони відхиляться від шляху. Трохи згодом настала страшенна спека. Він уперше помітив її, коли йому знадобилося злізти із коня, аби хоч трошки пройтися пішки. Щойно він зісковзнув із кульбаки, як нестримний жар шугнув йому в обличчя, Немов він прочинив дверця та печі. Наступного разу виявилося іще гірше. А втретє, щойно він торкнувся босими ногами піску, він заволав від болю і вмить, худчіше, ніж ви сказали б, гоп, встромив одну ногу у стремено, а другу перекинув на спину і гого. «А, вибач, його. гого!» – видихнув він. «Я не можу йти пішки!» Пісок обпікає мені ноги. Ах, звісно, важко дихаючи озвався іго -го. Я мав би про це подумати. Ну, сиди, нічого не вдієш. Добре тобі, звернувся Шаста до Аравіс, котра йшла поруч із ним. Ти на ногах маєш червики. Аравіс нічого не відповіла і йшла далі з манірним виглядом. Дуже хотілося б сподіватися, що то вона не навмисне, але насправді ті сподівання були б марними, друзі. «Рисю кроком, рисю кроком, риб-риб, брязь-брясь, запах розгарячілих коней, запах розпашілих людських тіл, сліпучий блиск, головний біль, і нічого не змінюється година за годиною». Таж Баан здавалося був так само близьким, а гори так само далекими, як і вранці. І уявлялося їм, що так триває уже цілу вічність. Брязь-брязь, риб-риб, запах розгарячілих коней, запах розпашілих людських тіл. Вони, звичайно ж, перепробували безліч різних ігор, аби хоч якось згаяти час. І, звісно, це було даремно. І, звичайно, усі намагалися не думати про напої, про крижаний щербет, що подають у палаці в Ташбані, про чисту проточну водицю, що струменіла із надр самої землі, про холодне вершкове молоко, але не дуже жирне, а саме таке, яким має бути». Але ж ви знаєте, шановні слухачі, що, дужче намагаєшся не думати про такі речі, тим більше вони самі лізуть тобі у голову. Нарешті на обрії з'явилося щось нове. Кам'яні брили кроків із сто завдовжки, а заввишки разів у п'ять менше. Вони не давали багато тіні, адже сонце стояло надто високо. Але то було бодай щось. Тож, друзі, не змовляючись, з'юрмилися у тій тіні, аби щось перехопити і випити трохи води. То було ой, як непросто поїти коней зі шкіряного бурдюка. Добре хоч і Гого і Згвін виявилися напрочуд охайними, але нікому не вдалося напитися до схочу. Від утоми і знесилення – всі мовчали, і тільки змилені коні шумно дихали, а діти вдивлялися в бліді обличчя одне одного. Після надто вже короткого спочинку вони знову рушили вперед. Ті ж самі звуки і запахи, те ж саме сліпуче жарке нестерпне світло. Нарешті їхні тіні почали западати праворуч, і з кожним кроком вони ставали дедалі довшими, поки, здається, не постелилися мало не до самого східного краю світу. Дуже-дуже повільно сонце підповзало до краю неба на заході, доки зрештою безжальне світло не згасло, а пісок і досі віддавав стільки жару, що розпечене повітря й не збиралося холонути. Чотири пари очей із нетерпінням вдивлялися вперед, сподіваючись побачити хоч якісь ознаки долини, про яку казав жовтий пазур. Але знов, година за годиною навколо не було нічого, окрім піску. День уже добігав кінця. На небі засвітилися міріади зірок, та коні і далі тупотіли копитами. А знесилені, спрагою та нелюдською втомою вершники здіймалися і опускалися у своїх кульбаках. І лише, коли на небо зійшов місяць, Шаста вигукнув якимось не своїм гавкоючим голосом людини у роті, в якої сухомов у пустелі. Ось вона! Помилитися було неможливо. Попереду Трохи праворуч вниз спускався положистий схил, по обидва боки всіяний кам'яними брилами. Коні, що були надто втомлені, аби говорити, не змовляючись повернули вбік, і за хвилину перед подорожніми розляглася ущелина. Спершу там здалося навіть гірше, аніж в пустелі, бо між кам'яними стінами ущелини. Панували нестерпна пітьма та задуха, схил ставав дедалі крутішим. Скелі з боків здіймалися дедалі вище, розгледіти хоч щось ставало чимраз складніше, та вони все ж таки помічали рідку рослинність, колючі кактуси і суху жорстку траву, якою легко порізати собі пальця якщо б вам заманулося вхопитися за неї. Трохи згодом під копитами коней пісок змінився на гальку та камінчики, а всі четверо із жагою виглядали воду за кожним поворотом, а їх поворотів було чимало. Коні йшли вже з останніх сил. Слабша Гвін, хрипко дихаючи, спотикалася на кожному кроці, і ледь-ледь пленталася вслід за ігого. Їхній вічай сягнув краю, аж ось під копитами з'явилася грязюка, і крихітна цівка води за поворотом обернулася на слабкий струмок. Він біг м'якою травичкою. Поволі струмок той перетворився на ручай із рідкими кущами, а іще за декілька кроків ручай нагадував уже справжню річечку. І ось нарешті настала та довгоочікувана мить, коли, після стількох розчарувань, Шаста, що знову задрімав у сідлі, відчув, як і Гого зупинився і зіслизнув на землю. Ріка вже розлилася і через пороги несла свої води у невеличке озерце, до якого жадібно припали двоє коней. О, тільки й зміг вимовити шаста, по коліно падаючи в озеро і занурюючи голову у воду. Мабуть, то була найщасливіша мить у його житті. Десь хвилин за десять усі четверо відійшли від води і роздивилися навкруги, наскільки це було можливо. Місяць стояв уже високо, зазираючи поміж гір у долину. Берегами ріки виднілася памолодь, а далі схилами гір стояли темні дерева і якийсь непролазний чагарник. У тих чагарниках, мабуть, розпустилися квіти, бо повітря в долині було напоєне запаморочливими пахощами, а потім із якоїсь галявини поміж дерев пролунали звуки, яких Шаста до того ніколи не чув. То затьохкав соловей. Усі були надто втомлені, аби говорити чи навіть їсти. Коні, як були осідланими, так і полягали, а за ними слідом на землю опустилися шастай Аравіс. Хвилин за десять почувся несміливий голос Гвін. «Але ж ми не повинні засинати». «Ми маємо встигнути першими за Рабадаша!» «Звичайно ж, ні!» Ледь ворушачи язиком погодився іго «Ніхто й не думав спати, Лише трошки відпочити!» У шасти майнула думка, Що якщо він зараз не підведеться і щось не зробить, то всі вони поснуть, а він не може цього допустити. І навіть вирішив, що він зараз стане і вмовить всіх іти далі ось-ось, просто зараз, замить, замить, замить. Невдовзі блідий місяць освітлював фігури двох коней і двох дітлахів, що міцно спали під дзвінки і спів Соловейка. Першою прокинулася Аравіс. Сонце вже стояло високо у небі. Вони проспали найліпший час для подорожі. «То все моя провина!» Сердито напустилася вона сама на себе. Прудко підхопилася і почала розбуркувати інших. Не варто було чекати, що після такого нелегкого дня, як вчорашній, коні матимуть сили не поснути, хоч би і у них... «Ще стало снаги говорити, та й на хлопчину нічого нарікати, йому виховання не вистачає, але як я, як я могла собі таке дозволити!» Усі сонно лупали на неї очима, додивляючись останні свої сни. «Іго!» – здивовано заіржав і -го -го – «Чи то я спав у сідлі, чи що? Ой, більше ніколи так не робитиму!» «Нічого більш незручного, я...» «Скоріш, скоріш!» – перервала його нарікання Аравіс, підганяючи всіх. «Ми вже згаяли півранку, і не можемо більше витрачати ані хвилини!» «Спершу не завадило б травички поскупти!» – заперечив і Гого. «Боюся, ми не зможемо чекати!» – похитала головою Аравіс. «Що за жахливо сквапність!» докірливо мовив Ігого. «Ми ж уже минули пустелю, чи ні?» «Так, але ж до Древляндії ще далеко», – зауважила Аравіс. «І ми маємо дістатися туди раніше за Рабадаша». «Ми вже й без того добряче його випередили», – закинув Ігого. «Хіба ж ми не рушили коротким шляхом?» «Той твій приятель Ворон, він нічого не казав, який шлях має бути коротшим шасто. «Ні, він нічого не казав про те, що так коротше», – похитав головою Шаста. «Він казав, краще, бо так ми вийдемо до річки. Якщо ця оаза лежить на північ від Ташбана, то, боюся, якби шлях не виявився довшим». «Що ж, у будь-якому разі я не згоден їхати далі, не попоївши!» Наполягав на своєму ігого. «Розсідлай на мене шасто!» «Ну, будь ласка!» Несміливо втрутилася Гвін. «Я й сама почуваюся так, ніби мені не сила ступити кроку. Але ж коли кіньми керують вершники, ну ті зі шпорами і всіма тими штуками, хіба ж їм рідко доводиться... Продовжувати шлях, хоч і в гіршому стані, аніж ми тепер. І вони справді скачуть далі. Я маю на увазі, хіба ми не спроможемося навіть тепер на більше, тепер, коли ми вільні. І все це, до речі, на благо нарнії. «Мені здається, моя Люба», – суворо зауважив їй Ігого, «що мені відомо про кампанії марш -китки та те, скільки і чого може витримати кінь, дещо більше за вас. У відповідь Гвін лише промовчала, бо, як і всі благородні кобили, була дуже нервовою та чуйною, і засмутити її було зовсім неважко. Насправді ж, вона мала неабияку рацію, коли б і кого підганяв вершник Таркаан, він би з подивом виявив, що може духу мчати іще принаймні декілька годин. Але ось що виходить із тими, хто занадто довго пробув у рабстві. Коли звикаєш до того, що тебе до всього примушували, то врешті-решт примушувати сам себе ти вже не ладен. Тож усім довелося чекати, доки ігого поскубе трави та вдосталь нап'ється. Звичайно ж, і діти з Гвін і собі вирішили поснідати. Була вже, напевно, одинадцята година ранку, коли четвірка нарешті рушила у дорогу. І навіть і тоді і Гого не скакав на повну ногу, і Гвін, слабший та більш стомленій, доводилося весь час задавати хід. Та й сама долина... Поросла травою, мохом, квітами та рододендронами із коричневою прохолодною рікою. Була настільки приємним місцем, що мимоволі хотілося стишити ходу і йти не роздивляючись усю цю красу. Дякую, друзі, що прослухали черговий розділ чудової книги «Кінь та його хлопчик» Клайва Стейплса Люїса. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам аудіоверсія книги. Ну і, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку. Ну а ми з вами почуємось у наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь на найцікавішому. Посередині.